I kušajući ga reče, učitelju, šta mi valja činiti, da naslijedim život vječni, a on mu reče, šta je napisano u zakonu, kako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 I živjet ćeš, a on želeći sebe da opravda reče Isusu, a ko je bližnji moj, a Isus odgovarajući reče, čovjek neki siležaše iz Jerusalima u Jerihon, i zapade među razbojnike, i ovi ga svukoše i rane mu zadadoše, Па одоше, а њега, полумртва, оставише. Случајно пак силажаше оним путем неки свештеник и видјевши га прође, а тако ју левит кад је био на оном мјесту, приступивши погледа га и прође а самарјани неки путујући дође до њега, па кад га видје, сађали му се, и приступивши, зави му ране и зави уљем и вином, и посадивши га на своје клјусе, доведе га у гостионису и постара се око њега, и дан повезећи, Извади два динара, te даде гости они чару, И рече му, побрини се за нега, А што више потрошиш, я ћу ти платити, Кад се вратим. Шта мислиш, дакле, Који од оне тројце био ближни ономе, Što biješe zapal među razbojnike, a on reče, onaj mu milost učinim, a Isus mu reče, idi pa i ti, čini tako. Reče, Gospod, ništa nije sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Zato ono što u mraku reko ste, čuće se na vidjelu, i što na uho šapta ste u odajama, propovjedaće se na krovovima. A kažem vama prijateljima svojim, ne bojte se oni koji ubijaju tijelo i potom ne mogu ništa više učiniti, nego ću vam ukazati koga da se bojte. Bojte se onoga koji pošto ubije, ima vlast baciti u pakao, Да, кажем вам, нјега се бојте. Не продаје ли се пет врабака за двје паре, и ни један од њих није заборављен пред Богом, а у вас је и свака длака на глави избројана. Не бојте се, дакле ви сте болји од многог врабака,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 otca i sina i svetu duha. Znamo jednog mladog čovjeka tu je među nama. Misimo novo na naše vrijeme. koji je kao ovaj zakonnik, ali sa drugom namjerom, jer ovaj zakonik došao je da iskušava gospoda, postavljajući mu na izgled pobožna pitanja. A ovaj mladi čovjek koga znamo, on je došao istom ovom gospodu. Istina sad već prijevazeći pravoslavnoj crkvi, Jer tamođe pravoslavna crkva, braće i sestre, tu je onaj koji nam govori kroz evanđelje. Da li vi znate to? Da li je takva vjera vaša? Da onaj koji demone izgoni, onaj koji mrtve vaskrsava, onaj koji sve bogesti isceljuje, onaj koji ima, koji jeste i koji daje život vječni, Da je isti on zapravo pravoslavna crkva. Mi kad kažemo pravoslavna crkva, mi kažemo gospod naš. Mi kad vjerujemo našoj crkvi pravoslavnoj, mi vjerujemo Bogu našem. Mi kad živimo u njoj, mi živimo u Bogu našem. Mi kad se hranimo u njoj, mi se hranimo Bogom našim. Mi kad smo na svetoj liturgiji, mi smo na večeri i za trpezom sa Bogom našim. Zašto? Jer mi vjerujemo da je pravoslavna crkva tijelo Hristovo. I zato se uopšte ne zbunjujemo, zato uopšte ne patimo, zato uopšte ne strahujemo kako ćemo mi doći u vezu sa onim danima ja sam Bogestan danas, i to teško bogestan I mene džavoli mučuje danas, i to teško mučuje. I mi umiramo danas, braćo i sestre, svakodnevno. Kako ćemo mi u one dane? Kako ćemo mi do Jerusalima? Ne moramo uopšte, braćo i sestre, ni u one dane, ne moramo uopšte ni U Jerusalim da idemo Zašto? A zato što imamo crkvu ovdje U našem gradu Pravoslavnu crkvu I gospod je došao nama Ne moramo mi ići njemu Zar je važno gdje ćemo se sestri sa voljenim? To može biti autobuska stanica To može biti tamnica To može biti bilo koje mjesto u prostoru Važno je da smo se sreli sa ljubljenim, jer ljubav niti zna za prostor, niti se vremenom mjeri. Ljubav je vječna kategorija, braći i sestre. Sve se dešava u vremenu i prostoru, začinje se u vremenu i prostoru, ali je iznad i jednog i drugog prava ljubav. Ne mislimo na prelesne oblike, na strasne oblike. To što smo mi navikli da zovemo ljubavlju. Ljubav prema psu, ljubav prema mački, prema automobilu, prema ljudima. misimo on onu ljubav. To nema nikakve veze sa ljubavlju. Onaj koji misli da je okusio, on je u obmani. On uopšte ne zna šta je ljubav. Prava ljubav. A i ta koju misli da ima, evo još malo, Pa nestade, šta bi ovo, juče se nije moglo bez toga, danas smo potpuno ravnodušni. Koliko ljudi u polovnim brakovima jedno jutro se probudi i gleda pored sebe potpuno nepoznato i daleko biće. Međutim, sad to više nije simpatija, sad je to muž, sad je to žena... Sad tu ima dvoje, troje, četvoro, petoro, djece, a ljubavi nema nikakve. Otkuda to? Pa nikad je nije ni bilo. To je bila jedna površna emocija i jedna duboka strast. A ko zida na strastima, taj na pjeni zida. U bilo kojem trenutku, braći i sestre, strast, odnosno emocija, I život zidan na njima može da nas izda. Sve da se sluši. Zato treba zidati na tvrdom temelju. A ovaj zakonik i taj naš prijatelj mladi čovjek došli su u crkvu, došli su Hristu. Jer mi smo danas došli ovdje. Bez obzira što smo polusvjesni toga. Neki među nama i potpuno nesvjesni. Neki slava Bogu. I kako svjesni, ima nas raznih ovdje. Ovo mago stado, ova šačica u moru mrtvih. Došli smo, braću i sestre, gospodu. Nismo mi došli ni u budvu, nismo mi došli ni u podmaine, nismo mi došli ni bratstvu ovoga manastira, nismo došli gospodu. Vaskrsujemo Bogu. I šta sada radimo? Evo smo stigli, evo smo tu. Da ga pitamo nešto braćui i sestri, slobodno da ga pitamo. Evo vidite ovaj zakonik, on mu prilazi Mangupski hoće da ga da ga provjeri. To je smirenje Božije. Vladika se smirio, što znači smirio, unizio Uzeo tijelo i sad doživljava da ga ljudi, pali ljudi, zakonici, fariseji, sad okej, okay, da se prepiru s njim, možete zamisliti to bezumlje, da ga ispituju, da ga provjeravaju. Pa ovaj ga pita šta treba da činim da bi naslijedio život vječno a ga pita kušajući ga, ovaj naš mladi brat došao je sa istim pitanjem, ali sa potpuno drugim motivom. Postavio mu je pravo pitanje, suštinsko pitanje, u moru potpuno besmislenih pitanja i još besmislenih odgovora koje svakodnevno slušamo u ovoj atmosferi bezumlja. I mi smo sad, braćo i sestu, u vremenu bezumlja, kako ga je sveti Antonije veliki još u ona njegova davna vremena najavioći u poslednje vrijeme, biti totalno bezumlje. To je ovo naše vrijeme. A oni koji budu išli putem gospodnjim, koji se budu liječili od umnih bolesti, i posebno oni koji budu izliječeni, bit proglašeni ludima od tog bezumnog svijeta i te bezumne mase koja postavlja mnoga pitanja i dobija mnoge bezumne odgovore. A ovaj naš mladi brat otrgao se milošću božijom i došao se vapiućim pitanjem. Došao u crkvi, istina, oni to pitanje postavljaju drugima. Šta da činim? A da naslijedim život vječni, da ne umrem, nego da vječno budem živ, ali ne neko drugi da živi umjesto mene, nego da ja naslijedim život vječni, da vječno budem živ, pita gospoda. Pitao ga je u crkvi. Drugi nisu mogli da daju odgovor, drugi bježe od takvog pitanja. Ili daju, što je još opasnije, važne odgovore. A gospod naš, crkva naša, a to je jedno, jer crkvu pravoslavnu, braćuji se, nemojte nikad da odvajate od Boga. Ako ju odvajate, vi niste pravoslavni. Vaša vjera je pogrešna. Vaša vjera je pokvarena. I ništa od toga neće biti. Naša crkva je tijelo Hristovo. Kad pitamo crkvu, mi Hrista pitamo. Kad crkva odgovara, Gospod odgovara. I zato je i taj mladi čovjek, pitajući crkvu, dobio odgovor od Gospoda, od onoga koji ne pokazuje gdje je život vječni, nego jeste život vječni. I rekao mu je, Isto što je ovom zakoniku. Šta piše u pismu? Šta je napisano u Svetom Evanđelju? Kako čitaš? Ili da li čitaš? I ti me ukazao i njemu, a i nama ovdje sabranima ukoliko imamo potrebu za vječnim životom, jer možda, braćo i sestre, ovdje nema niko tu potrebu. Možda imamo neke druge ciljeve. Jer šta je čovjek? Čovjek je ono što mu je cilj. Gdje je srce čovječije? Tamo gdje mu je blago. Gdje je blago vaše? Ondje će biti i srce vaše. A gdje je blago naše braće i sestre? Možda ovo što mi pričamo vas uopšte ne interesuje. Možda vječni život nije vaš cilj. Možda imate druge ciljeve u tom slučaju ova priča je suvišna zašto? zato što se ovdje radi o pravom uzvišenom cilju vječnom životu a koliko je nas dana zainteresovano za vječni život kakvi su naši ciljevi? kako su naša pitanja šta mi tražimo od gospoda ovaj mladi čovek je došao i tražio samo jedno Ustavio samo jedno pitanje. Šta da radim? Da naslijedim vječni život. imali li bolje pitanje, braći i sest? imali veće potrebe? I danas nije ovdje sabrani. Da li imamo bolje pitanje da postavimo gospodu? Nemamo. A on ima isti odgovor. Šta je napisano u svetim evanđeljima? Kako čitate ili da li čitate? Život vječni, vječno strujanje vječnoga života nalazi se u svetom evanđelju, braći i sestre, u blagoj vijesti. Četiri evanđelja su četiri rijeke vječnoga života. Čitajući ih, mi primamo vječni život jer to su riječi vječnoga Boga ali nije dovoljno samo čitati jer ovaj zakonik dao je tačan odgovor odgovorio je tačno onako kako je trebalo da odgovori šta da radim da bi naslijedio život vječni gospod ga pita a šta je napisano u zakonu kako čitaš A ovaj odgovor ljubi gospoda Boga svojega svim srcem svojim i bližnjega svojega kao samoga sebe. Dade tačan odgovor, a gospod dodaje, dobro si odgovorio, tako čini i bit ćeš živ. Vidite kako gospod poučava, nije dovoljno samo znati, nije dovoljno samo pročitati, nije dovoljno samo čuti, braćo i sestre. Neophodno je tvoriti, to čini i bit živ. Koliko nas je potpuno ispravno na jeziku, na ustima, ona gomila koja je više i gospodu dojadila, koja ga samo u ustima poštuje. Gospode, gospode, gospode pomiluj, gospode blagoslovi. Oni koji mnogo znaju, koji su mnogo pobožni, koji su mnogo učeni, koji daju tačne odgovore, ali ništa ne tvore, ništa ne čine, i zato su mrtvi i kao takvi i sijavaju mrtvilo to čini i bit ćeš živ vječni život odnosno evanđelske zapovijesti koje su prepune života i ses, prepune života one se aktiviraju tvorenjem i mi ovdje sabrani ima nas koji mnogo šta znamo od što gospod zbori mnogo šta znamo ali šta mi tvorimo A život se daje i otkriva po mjeri tvorenja, djelanja. To je ona živa vjera, kako je apostoli nazivaju, za razliku od mrtve vjere. Mrtva vjera, to je, braći i sestri, to je najgore moguće stanje. A posebno se to mrtvilo otkriva u crpi pravoslavnoj. Niđe se tako, mrtva vjera, ne da vidjeti kao u crkvi. A posebno u liturgijskim zajednicama. Obratite pažnju na to. Mi koji smo, navodno, liturgijski hrišćani, crkveni ljudi, jer pravimo oštru razliku između crkvene pobožnosti i one obredne. Ona obredna to nije ni pobožnost, vraćujem ses, To je jedno od vrsta obmana. A crkvena pobožnost je liturgijska pobožnost. E vidite. To mrtvilo se posebno vidi u tim okvirima, u svjetlosti liturgije. Tu smo, dolazimo, pričešćujemo se, svake nedelje slušamo rič Božju. Ovdje među nama ima ljudi koji su više čuli gospoda i njegove riječi nego čitave porodice i familije u nekoliko generacija znata. Evo, počevši od nas, smo toliko puta čitali sveto evanđelje, toliko puta slušali rič gospodnju, koliko neko nije, pa da pet života živio, u redu, slušali smo, čuli smo, tačne odgovore znamo, znamo i da citiramo evanđelje, ili poslanice apostolske, ili svete oce, tačno kaže gospod, bravo, to čini I bit ćeš živ. Imate toliko sektaša koji znaju sveto pismo bolje od nas, braći i sestri. Ali ništa ne čine i ne mogu da čine jer su izvan crkve. Ne možete izvan crkve da činiš i da tvoriš volju Božiju. To je nemoguće. Potrebna ti je sila duha svetoga. A duha svetoga izvan tijela nema kao što ga nema izvan nas. Duh je u čovjeku, duh sveti je u tijelu crkve pravoslavne, izvan ga nema, iako neki govori da ga djelimično ima izvan crkve. To je opasna igra, opasna učenja. Duh je u crkvi. Jedan duh, kaže oposlu Pavle, jedno krštenje, jedna vjera, Jedna crkva otvorena za sve, ali na žalost nisu svi u njoj. Kad otvorimo sveto evanđelje i čitamo ovo koje smo pročitali danas, gospodu ukazuje na jednu posebnu projavu hrišćanskog srca, a to je milost prema bližnjima, prema povrijeđenima, prema izranavljenima prema prebijenima, prema namučenima, opljačkanim, gladnim, bolesnim, žednim, a ne samo žednim vode, nego žedni pažnje, utjehe, društva, prisustva. I kad pogledamo kako mi živimo u svjetlosti ovog evanđelja, mi koji znamo sve evanđelje, koji ga citiramo, Dali smo milostivi? Kakav je naš odnos prema bližnjima? Vrlo tanak, braćo i sest, vrlo tanak. Mi, kad bi mogli, mi, mi bi televiziju zašili za sebe. Kad bi se moglo bi mi televizor zalijepili za glavu da nam se oči nikad ne odvaju od njega. To su naši bližnji. Bliži nam je neki futbaler, bliža nam je neka pjevačica, neka glumica neki političar, neki glumac i ko zna ko od bližnjih, od komšije koliko se nam, nam bliži braća i sestre likovi sa bolesnih televizijskih ekrana od prve komšinice same usamljene možda je umrla prije deset dana kao što se dešava Ima tamo po razvijenom zapadu. Imate situacije gdje ljudi se sjete komšinice kada sjete kužni zadah kako izlazi iz stana. Jer umrlo je prije deset dana. To nije život. I takvi ljudi nemilostivi, surovi, A surov svaki koji je samoljubiv. Što smo više samoljubivi, to smo više suroviji prema drugima. A ta surovost se posebno projavljuje kroz zabortu se. To je surovost kakve nema, braćo i sestre. Samoljubiva majka ne može dijete da podnese. Zamislite tu surovosti i samoljublja ubijaju prod utrobe svoj i nebeski blagoslov i mi danas svjesli smo da ovo evanđelje čitamo u vremenu masakra da, da ga govorimo u masi samoljubivoga svijeta da govorimo najčešće onima koji uopšte ne mogu ni da ga čuju od blokade samoljublja, ali vjerujemo da riječ Božija ima silu da probije srce, da dođe da dohvati onaj blagodatni kabal koji imamo od svetoga kreštenja, da nas otrese blagodatni napon, Da nas probudi i da shvatimo da mi zapravo uopšte ne živimo. Da smo mi u leševi koji hodaju. Da smo mi u leševi koji prolaze pored bližnji. Uopšte ne brinujete o njima. Uobičajena je pojava da čovek padne pored i da ljudi prolaze. Vi znate ili možda ne znate da je to odavno prisutno, posebno u Evropi. Padaju ljudi, mislite da će neko ga pokupi? Ne. Doći će ima služba koja se time bavi. Preskaču ljude. Ovoga namučenog iz evanđelja preskočili bi mnogi danas. Evo vidimo da gospod kaže da ja ni mi sveštenici nismo oslobođeni od te bolesti. Vrlo često iz sveštenih prođe. Neobrativši pažnju, ima, baviće se psihijatrija time, ima socijalno će se baviti time, ima ovaj krst, ova organizacija, narkoman, ima koće, pa nam evo omladina ide tamo neke kampove koje organizuju sektaške organizacije i tamo ih truju. I navode, ukoliko su pravoslavni, da se odreknu vjere, da se odreknu krštenje, odreknu svetoga predanja. A sve je to posljedica naše samoljubivosti, naše nemilostivosti, naše smrti i našeg umiranja. A evo je Evanđelja, braci i sestre, evo nebeske svjetlosti u ovoj tami po tama ne može da obuzme vidite gospoda i dalje insistira ne mijenja zakon ne kaže da je prvi i moramo novo evangelije ne isto je kao što je apostolima predato i nama isto danas nudi zašto zato što ono ima svilu da nas snadhni da živimo baš ovako i baš juče smo razgovarali s jednim čovjekom koji nam je onako iskreno rekao da kad treba nekome da pomogne on bukvalno živne zamislite čovek i to je prost čovjek tu je među nama, kreće se nije kaluđer, nije monak nije svešteni, prost čovjek kaže kad treba nekome nešto da uradi on kaže živne i to mu onako zablistaše Oće da kaže da prorade neke sile životne u njemu koje ga pokreću. I on jedva čeka da neko traži nešto od njega. Za njega je da naš veliki otac i duhovnik rekao, baš za tog čoveka, da on nema privatnog života. On je potpuno predat služenju. On nema privatnog života. On samo služi bližnjima i crk. E to je živa vjera, braći i sestre. To je Bog u čovjeku. Sve ostalo, sva ostala pamet, mudrost, izgovaranje citata evanđeljskih, a netvorenje, to je grdna smrt, najgrđa smrt. I to su sve mrtvaci, koji samo imaju izgled pobožnosti, a sile su se odrekli, koji imaju gospoda na usnama, ali im je srce daleko, daleko od njega. A tamo gdje je srce, tamo je i čovjek. Ako je srce daleko od gospoda, i čovjek je daleko od gospoda. Ako je porodica srcem daleko od Boga i Bog je daleko od nje. Ako se narod odvoji srcem od crkve, on se odvoji od Boga, daleko je od njega. A ko je daleko od Boga, braću i sestri? Tama. A ko je tama? đavo, satana, demoni. Nemilosrdni demoni. Nemilostivi demoni. Zavidni demoni. Mi ne samo što nećemo da pomognemo, nego zavidimo kad vidimo da je drugima bolje. Znate što je to? Odmah da vam kažemo. To je demon. Zavidiš. Đavo je u tebi, nećeš da pomogneš, Đavo u tebi, zašto? Zato što Đavo mrzi čovjeka, pa on bi prunuo, obraćuje se svakome od nas u lice da mu Gospod ne zabranjuje. Svakome od nas, on ne može da nas podnese, ni pojedinačno, ni ovako sabrane, prezireno je Iako izgleda da je zainteresovan za nas, da vam organizujem dočak nove godine, da vidite kako će ova sezona da bude zanimljiva, a imamo sad ekstremne varijante, ćemo da letimo, da skačemo, evo jeftino, evo povoljno, evo akcije, evo kombinacije, evo nove mogućnosti, a za toga mržnja, prezir, i to strašan prezir. Ljuban ovdje, braći i seste, demon svakoga, tu pljuje. Pljuje ga u pečate duha svetoga, jer ga mrzi kao hrišćanina. A mi se lijepimo za njegove igrice, na njegove mamce i na njegovo učenje. I na strasti preko kojih se vezujemo zapale duhove. A jedna od glavnih strasti, braći i seste, to dobro treba da naučimo odnosno jedna od glavnih bolesti, vjerujte mi, rak pluća, rak mozga, rak kostiju, pankreasa, leukemije, to je sve ništa u odnosu na glavnu i možemo slobodno reći, po prirodi jedinu bolest, a to je bolest samoljublja, koja daje simptom nemilostivosti, A gospod naš, lijek naš, zdravlje naše, isjelitelj naš, spasenje naše, raspinje se, braćo i sestre. Bog, pazi, mi smo ljudi, ti si čovjek, a on je Bog. On, kao Bog, umire za čovjeka, umire za bližnjega, umire za grešnika, za bludnika, narkomana, ubicu, razbojnika. Umire daje svoju krv za njega. I danas, evo ga ovdje, među nama raspet i daje nam krv svoju. Još malo, paćemo mi nemilostivi, samoljubivi, da se namažemo melemom pravim zdravljem, da se namažemo melemom krvi, krvi gospodnje i da se nahranimo tijelom Božim. A u toj krvi i u tom tijelu je sama milost i samo čoveko ljublje. Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Pazite to, pazite kakav napad na samoljublje. Pazite kako razaranje nemilostivosti, škrtosti. Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Slušajte te riječi, braću i sve, to su Božije riječi. I to se zaista dešava, znate. Je to nekad bilo davno, pa se sjećam. To, to se danas dešava. Na ovoj svetoj liturgiji to se dešava i desit će se. Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. I pijte iz nje svi. Ovo je krv moja novoga zavjeta, koja se radi vas, I radi mnogih izliva na otpuštenje grehova, na isceljenje bolesti, na isceljenje od samoljublja i na život vječni. I zaista, tek sa gospodom u nama mi možemo da ljubimo bližnje. Nemoguće, niko nikoga ne voli, braći i sestri. Majka, dijete ne voli. Dijete, majku i roditelje ne voli, braći i sestri. Brat brata ne voli, a šta ne voli, mi smo se ovdje uvjerili prije 50 godina, kad ne iđe jača ideja duhovna, brat brata ubija, sin ocu puca u glavu. Zašto? Nije bilo ljubavi, pa i ne može da je bude ako Hristos nije među nama. Ako nije u nama, niko nikoga ne voli, braći i sestri. Ljudi kažu, nema ljubavi, pa kako možda je očekuješ? Nema Hrista. u useli gospoda u sebe. Oslobodi se strasti, pa ćeš onda da voliš. Ovako možeš samo da maštaš, da fantaziraš, da budališ. Neka bi dao gospod, svemoćni bog, čovjekoljubivi bog, i selite duša naših, da ova sveta liturgija bude lijek za naše samoljublje, za našu nemilostivost. Da primim šitijeluj krv u sebe, da izađemo, da se gledamo malo drugačije, braće i sve. Mojte odmah da bježimo, se vidimo malo. Što kaže otac Luka naš, kaže, bile su divne odežde, pa on voli ne da ih nosi, nego da ih vidi na drugom svešteniku, da bih mogla da ih gleda, jer na sebi Ne može da ih vidi, to su njegove duboke, duboke pouke, njegova duboka, a nama tek sad razumljiva učenja. Neće odeždu na sebi lijepu, nego na bližnjem, jer može da je gleda. Tako i mi, da gledamo ljepotu lica Božjeg na bližnjima, a ne na ogledalu, braćo i sestre, nego na bližnjem, tamo je Gospod. Pa kad se ovako saberemo, pa se pričestimo, pa se tu malo okupimo, pa se gledamo, pa blista svjetlost, ni u punoći, ali već se projavljuje. Briše lik, briše srce, briše um, liječi volju, pa svjetlost izlazi iz čovjeka. Pa lijepo svjetlimo. Pa je to milina gledat. Neka bi ova liturgija izazvala promjenu u našem srcu i od samoljublja silom božanske blagodati pokrenula nas ka bogoljublju kroz bratoljublje. Amin Bože, dajte.